Містер Матрос, маю щось повідомити. Хіба не можна при всіх? Фернандо покрутив головою. Це я можу сказати тільки вам. Справа в тому, що з Курасавою мав зустрітися саме я. Булат сів і випростав зболену ногу. Але Дон Фернандо тер сів. Це мені доручив працівник однієї американської фірми. «І ви пішли на таке?» Я не мав іншого виходу. Я соціаліст, прибічник президента Сальвадора Олєнде, містер матрос. Написав сім статей про великого Пабло. Після перевороту мене мали кинути на стадіон, але мені пощастило вчасно зникнути, допомогли товариші. Півтора року я плавав на китобійних і риболовецьких флотиліях. Чому ж не залишилися в якомусь нейтральному порту? У піночета довгі руки – а у мене, у Вальпараїсо, дружина і п'ятеро дітей. Нечелійцеві це важко зрозуміти. Ми не висихаємо від диктатури народних вождів, як вони самі себе вилучають. Отак я півтора року й жив. Тоді скінчився строк мого паспорта. І один товариш несподівано запропонував, хочеш з'їздити до Антарктиди? Сюди мав їхати інший журналіст, який перекинувся до Піночета, але він несподівано захворів і лишився в Мельбурні чи ще десь там. Я дав згоду, а товариш сказав, коли ти повернешся з Антарктиди, тебе не зважиться вкусити жоден пес, бо ви будете там під егідою ЮНЕСКО. Булат спитав, і той товариш поставив вам оту умову? Не він. Один службовець нашого посольства, Піночетівський лакей, видає паспортами і візами. Булат знову спитав. «Де ж ви все-таки мали зустрітися з тим Тацуро Корасавою?» «На англійській базі Гальбей». «Але ж Наріта Сан згадував якогось американського професора?» «Це я і є. Мене в редакції так і називають. Я колись викладав історію античних літератур». Фернандо розповідав іще щось, але Булат його вже майже не чув, поринувши в каламуть напівсну та болю. Чилієць заглянув йому в обличчя і посіпав за капюшон. «Вам не добре, містер матрос?» Булат отягнувся. «А якби ми потрапили на Галлі Бей, ви б виконали те доручення?» – чітко спитав він. «Не знаю». Це була мить, коли матрос остаточно йому повірив. Якби Дон Фернандо відповів ні, сумніви залишилися б. А тепер Булат діловим голосом проказав. Належало б розповісти це колегам, особливо тепер. Фернандо замахав руками. Ні-ні, благаю, я тільки вам. Ви сказали, особливо тепер? Це правда, особливо тепер. Інакше я навряд чи зважився б, а я не хочу нести в могилу цей гріх. «У могилу?» Дон Фернандо зітхнув. «Усе може трапитися, містер матрос. Я вже не сподіваюся на жодні криголами, та й ви, мабуть». Булат спробував підвестися і не зміг. «Дайте руку. І не говоріть, дурниць. У нас двотижневий запас продуктів, а ще й корм для десятьох собак. Розумієте? Треба лише знайти той модгейм. Останні слова він доказав уже не так упевнено. І Дон Фернандо його розумів, мусив розуміти, бо це тепер стало для Булата одією кондицією сіне кваном, передумовою життя і смерті, особливо в цей страшний і вирішальний момент. «Але мені не подобається», – вважав за необхідне застерегти Булат, «що ви так легко підняли руки. У вас іще багато сили». В руках і ногах. 7 грудня. Усю мою Шерлок-Холмщину зведено на пси. Мосьє-доктёр непричетний. Коли матрос це мені розповів, стало навіть прикро. Сам не знаю чого. І моя любов до мосьє доктора теж не стала палкішою. Прикро за себе і за всіх, хто хотів бачити в ньому Мефістофеля. Хоча Мефістофелем, мосій доктор назвав сьогодні саме мене.